Глава 30. Таємниця трьох четвертин. Наступного дня, всупереч у гидній погоді, я разом з Роландом Макроденом вирішив до конвінем холу. Подорож вийшла не найприємнішою, і досить багато часу провів, розмірковуючи, чому розмови між Пуаром, Макроденом і мною йшли легко невимушено, тоді як без Поро наша розмова була натягнутою і сповненою роздратування. Конбінгем Холл вінчав безликий, одноманітний фронтон. Хоча будівля була, очевидно, старою. Вона виглядала якоюсь тимчасовою, і поставили, але вона не встигла пустити коріння і вписатися в навколишній ландшафт. Думка про те, що наступного дня на прохання Пуаро то зберуться всі, хто мав відношення до таємничої смерті Барнабаса Панді, видалася мені дивною. Двері Конбідем Холом ми виявили прочиненими, незважаючи на жахливий дощ, тому мене не здивувало, що частина підлоги біля дверей була мокрою. Я відразу ж подумав про легкі у Пуаро і про те, яку шкоду вони могли зазнати. Тут же я помітив сліди брудних лап. Ніхто нас не зустрічав, Макроден з незадоволеним виглядом обернувся до мене і вже мав намір обуритися, як ми почули кроки і в коридорі з'явився літній чоловік, що повільно рухався нам назустріч. «Я бачу, ви самі знайшли дорогу, джентльмени, сказав він. «Мене звуть Кінзбері. Дозвольте забрати у вас капелюхи та пальта. Пізніше я покажу вам ваші кімнати». «От так. Як тільки ви будете готові, містер Пуаро просить вас приєднатися до нього в кабінеті містера Пандії». Коли він наблизився до нас, я помітив, що Кінцбері здригнувся. Проте він зробив спроби прикрити двері, перш ніж запросив нас піднятися сходами. Призначена мені спальня виявилася величезною, суворою, незручною та холодною. На ліжку лежав матрац, так само подушка, поєднання, що приводить в зневіру. Вигляд обіцяв бути приємним, тільки дощ перестане гльостати у вікна. Кінцберрі пояснив нам, як знайти кімнату, яку він назвав кабінетом містера Пандії. Я переодягнувся, привів себе в порядок, постукав у кімнату Маккродина, яка була поруч з моєю, щоб спуститися вниз. Коли я запитав його, чи подобається йому кімната, він холодно відповів. «У мене є ліжко домивальник, більше мені нічого не потрібно». Ми знайшли пору в крісі з високою спинкою, на плечі він накинув смугасту оранжеву чорну ковдру. Питтер вині чай. Як тільки ми увійшли до кімнати, я вловив запах і побачив пару, що підіймалася над чашкою. Кечуп. Розанівно сказав Пору. Ніяк не збагну, що з вами англійцями не так. У цій кімнаті холодно, як на вулиці. Я згоден. Будинок подібний до льодовика зі стінами і дахом. Що це таке, Пору? Аркно Макроден. Він вказав на Аркуш Павбера, що лежав лицьовою стороною вниз, так? Що Кінзбері, напевно, назвав би письмовим столом містера Панді. Ага. Усьому свій час, Мономій. Усьому свій час. А що в коричному пакеті? Я відповім на всі ваші запитання, але спочатку... Мені дуже шкода, мій друже. Спочатку я маю повідомити вам жахливу новину. Будь ласка, сідайте. Мова буде про лапаве, мадмуазель Мейсон, емеральд Мейсон. Що з нею, ви ж її не запросили? Пору, я вас вдарю, якщо... Будь ласка, мона мій, прошу вас тихіше. Просто скажіть, заради Бога, що цього разу місь Мейсон влаштувала? Прогорчав Макроден. Сталася автомобільна катастрофа. Міс Мейсон перебувала в машині, коли... Перед нею несподівно з'явився кінь. «Кінь?» – перепитав я. «Так, було кінь. Будь ласка, не перебувайте. Більше ніхто не постраждав, але бідна місь Мейсон...» «Ви хочете сказати, що Меральд Мейсон мертва?» – запитав Макроден. «Ні, мій друже, але для неї було б краще, якби вона померла. Молода леді, яка має попереду все життя...» «Погороїв, вимагає, що ви негайно розповіли мені все!» «Звичайно, звісно!» «Вона втратить обидві ноги!» «Що?» – вигукнув Макродин. «На даний момент хірург ампутує їх. Йому не вдалося зберегти жодну пошкодження надто великі. велике!» Макродин витяг хустину, почав витирати чоло. Він деякий час мовчав, потім кілька разів троснув головою, але це просто неймовірно, я не можу повірити. Обидві? Так, обидві. Ми повинні фірма має забезпечити її всім необхідним. Квітами, кошик з фруктами і гроші. Прокляття, скільки знадобиться. Найкраще медичне обслуговування. Повинні існувати фахівці, які працюють з людьми після таких випадків. А вона зможе повернутися до роботи, якщо ні, то це її вб'є. Вона любить свою роботу. «Мсьє Макроден мені дуже шкода», – сказав Поро. «Вас не цікавлять молоді жінки, я знаю. Проте те, що трапилося, вас страшенно вразило. Я кинув на Поро запитливий суворий погляд. Чи подав мені Поро сигнал, коли підморгнув, і він збрехав Макродену? Невже з Емеральд Мейсон все гаразд? В такому разі що він задумав? Можливо, і мені треба якось відреагувати». «Що станеться, якщо я скажу Макродену «Поро, він мені підморгнув, я вважаю, що він вас розігрує?» «Мона мій, можливо, ви хочете повернутися до себе в кімнату?» – запитав Поро Макродена. «Ми з кетчболом триматимемо оборону, поки ви не оговдаєтеся». «Інспектори, я сьогодні жахливо поводився з вами. Моя поведінка була потворною, будь ласка, прийміть мої найщиріші вибачення», – сказав Макроден. Джентльмени, нам треба багато обговорити!» «Мсье Микродит, ви запитали мене про аркуш паперу?» «Якщо бажаєте, можете на нього подивитись. Ви качпали теж, якщо наш друг все ще дуже засмучений». Я підійшов до столу, взяв листок, перевернув його і побачив надруковані слова. «Довго шиї змієїд!» «Якого піса?» «Ви прислали мені друкарську машинку?» запитав я. «Уі, я доручив Джорджу й доставити, пояснивши, які слова слід сказати». Він відіграв свою роль чудово і передав місіс Ансворт повідомлення. «Досить, Ігор, поро. Чому мені просто не сказала, що знайшли друкарську машинку?» «Тисяча вибачень. У Пуаро часто виникають постутливі імпульси. Де ви її знайшли?» «Тут, у комбінем холі». Ніхто не знає, що машинка зникла. Але тоді чотири листи від вашого імені написані кимось з тих, хто тут живе? Так, листи були надруковані тут. Але ким? А це серйозне запитання. У мене є підозра не більше. Після такої великої та важкої роботи це все одно від мене вислизає. Але хіба ви не обіцяли розкрити правду про смерть містера Панді до другої години завтрашнього дня? У поро залишається дедалі менше часу, – сказав сам собі Поро. Маленькі сірі клітинки напружено працюють, часу все менше, і це вселяє в мене енергію, кечпуле, надихає. Не турбуйтеся, все буде гаразд. Я не турбуюся, я нікому не обіцяв дати відповіді. Я лише нагадую, що хвилювати слід вам. Що в коричневому пакеті? Так, пакет. Зараз ми його розгорнемо. Але спочатку я повинен зізнатися. Міс Макроди, не бачу, ви не можете говорити, тож, будь ласка, вислухайте те, що я вам скажу. Історія про міс Мейсон? Неправда. Неправда? Так, Наскільки мені відомо, молода жінка не потрапляла до жодної катастрофи. Її ноги перебувають у чудовому стані. Але ви, ви сказали, навіщо? Мене здивувалося, що Макародин не виглядав розгніваним. Здавалося, він впав у якийсь незрозумілий транс. А це Мона Мій разом з багатьма іншими речами, я поясню завтра. На свій захист можу сказати лише, що це абсолютно необхідно. Макроден ледь помітно кивнув головою. Поро підійшов до столу, я почув шелест паперу, що розгортався. Потім він відступив у бік, що ми змогли побачити те, що лежало на столі. А хіба це не... Макроден засміявся. На маленькій порселяновій тарілочці синю-білим візерунком лежав шматок торту. Церковне вікно. Цілком вірно, торт мадмозель Фі. Один шматочок, все, що нам потрібне, сказав Поро. Щоб заморити гробачка до обіду? запитав Макроден і засміявся шаленим сміхом. Очевидно, з ним відбулася якась зміна, причиною якої став Поро, хоча не зрозумів, чи це випадково, чи Поро планував усе це. Це не для шлонку, а для маленьких сірих клітин, сказав Поро. У цьому, друзі мої, шматочку – розгадка таємниці вбивства Барнабаса Панді. «Що за жахливий будинок?» Глянувши на фасад, заявив Юстас Кемпбел Браун, коли він, Сільвія Рул та Мілдред вийшли з авто, яке доставили їх до комбінем холу. «Людина просто не може тут жити, а тільки подивіться. Вони мали продати його, отримавши цілий статок». На виручені кошти купити будь-яку кількість шикарних квартир у Лондоні, Парижі чи навіть Нью-Йорку. Не думаю, що все так погано, заперечила Мілдред. Я теж, підтримала її мати. Ти маєш рацію, Мілдред, будинок дуже гарний. Юстас просто не розуміє, про що говорить. Мілдред перевела поль з матері ненареченого, на не сказавши ні слова, рішуче поправувала до будинку. Давайте укладемо перемир'я сказав Юстас до Сільвії. До тих пір, поки ми тут знаходимося, я намагатимуся щосили, сказала Сільвія. Вони разом увійшли до будинку, де побачили Мілдред, що самотньо стояла перед покою. Мілдред почала співати: Той, кого я люблю, там на балконі. Якби я була то я йому всі гроші віддала б, хоча й бідна за те щедре набуття лунки. Головне, щоб кохання жило той, кого я люблю, там на балконі. «Ви чуєте, хто співає?» – запитав Макроден. «Пору, невже шматок торту допоможе знайти розгадку нерозкритого вбивства?» – запитав я. «Справа в тому, Монамі, що перед вами цілий шматок, він все ще не поділий на частини». Я вже деякий час думаю про цю історію, як про таємницю трьох четвертей. Поршитку нахилився над тортом, дістав маленький ніж з кишені, відрізав жовту четвертинку від верхнього лівого кута і відсунув на край тарілки. Якщо тільки річ саме в цьому. Але я не вірю. Ні, зовсім не вірю. Він пересунув відрізану чверть на колишнє місце, де вона знову зімкнулась із рештою квадратів. Ви хочете сказати, що жоден квадрат не є окремим, а пов'язаний з рештою чотирма? – запитав я. З цього виплава, що чотири особи, які отримали листи, знайомі один з одним? Ну, на ому на мій зовсім ні. Джон нікого з них не знає, – втрутився Макроден. Так він мені казав, я йому вірю. Тоді що це означає, коли сказав, що всі чверті, зведені докупи, дадуть нам рішення? Ми обидва подивилися на Пуаро, але він лише таємничо посміхнувся. «Зачекайте!» – вигукнув Макроден. «Здається, я зрозумів, що це означає». «Але я не знаю, де він може бути!» – вигукнув його докерил. «Я мав на увазі, він може бути будь-де. Я лише знаю, що тут немає, і ми безнадійно запізнюємось, моя Люба». «Х'ю!» – м'яко сказала му дружина. Заспокойся, нікого в конвіне Мохолі не хвилює, коли ми приїдемо. Доки ми встигаємо на завтрашню зустріч, решта не має значення. Дякую, що намагаєшся мене заспокоїти, Люба. Я знаю, ти сердишся через наше запізнення. Я не серджуся, Хью. Я тільки хочу знати, що ти відчуваєш, і я не можу уявити, як можна тричі ходити на пошту, щоб відправити листа, бо два перші ти забув взяти з собою. Зі мною такого просто не може статися, тому мені важко зрозуміти, як таке можливо. Ну, зрештою, я все відправив. Проблема не в листі, справа в моєму проклятому капелюсі. Та ця бісова штука. Чому ти не можеш одягти інший? Я хотів саме цей. Ти сказав, що нещодавно тримав його в руках. Так, певен, тримав. Ну, добре, куди ти йшов, виходячи з кімнати хвилини тому? У вітальню. «Значить, він у вітальні?» «Можливо, піду перевірю». «Твій метод спрацював!» Він повернувся за кілька секунд із капелюхом у руці. «Мила Джейн, ти чудова!» «Все гаразд, тепер ми можемо йти?» Місіс до зітхнула. «Так, вже час, але хіба нам не треба взяти з собою ще щось?» «Ні, у мене все є. Що нам ще може знадобитися?» «Тімоті, Левінгтон і Фредді Ру. Мені їх привезти?» «Так, будь ласка, Люба. У тебе, напевно, краще вийде, ніж у мене. Я теж так гадаю. Тримай капелюх і не випускай його з рук, поки мене не буде. Обов'язково, я стежитиму за ним». «Якщо я правий, поро, ви маєте на увазі це», – сказав Макроден. Справа не в тому, що чотири особи, які отримали листи зі звинувачення у вбивстві Барнабаса Панді, знають один одного, чи Барнабаса Панді. Важливо, що вони знайомі з автором листа. Так, ви маєте рацію. Справді, я не очікував, лише припустив. І дуже вдало, зауважив Пору. У всякому разі, я майже певен, що ви маєте рацію. Однак залишається ще одне важливе запитання, відповідь на яке мені потрібна, і для цього доведеться з'їздити до Лондону. «До Лондону? Але ж усі прибувають сюди!» – вигукнув я. «Вони мусять залишитися до мого повернення. Не турбуйтеся, Кечполе, я повернуся і не запізнюся до завтрашньої зустрічі у другій годині дня». «Але куди ви збираєтеся вирушити?» Мабуть, до Пітера Ваута? запитав Макроден. Чудова здогадка. сказав Поро. Навряд, Ваут, єдиний із незапрошених до Конбіном холу, може знати щось корисне про нашу справу. І Пітеру Вауту відома відповідь на запитання, яке я поставлю йому завтра вранці, додав Поро. Він не може його не знати. Сподіваюся, тоді картина остаточно проясниться. Прибувши до конвіна Мхолу і виявивши вхідні двері широко відчиненими, Джон Макродин увійшов до передпокою. Підлога була мокрою, брудною, кілька валі стояли біля сходів тричі більше будь-якої, баченої ним раніше. Доброго дня! Тут є хтось? Ніхто не з'явився. Джона таке не влаштовувало. Він із задоволенням провів би вечір у повній самоті, в порожньому будинку. Він не сумнівався, що тут дуже скоро з'явиться безліч людей з вищого суспільства. Джон встиг пройти половину коридору, вирушивши на пошуки кухні. Коли двері праворуч різко відчинилися, і хтось нарешті з'явився. «Я, Джон Мак...» Почав він, але замовк. «Ні, це неможливо». Джон не міг ясно думати, поки його серце так відчайдушно булося в орудях. Цього не могло бути. Привіт, Джоне. Ти... Це ти! Четверта чверть. Глава трці перша. Записки для містера Пуару. З учорашнього дня, приїхавши до Конмінем холу, Фредді Рул виявив багато цікавого. Насправді значно більше, ніж за весь час перебування у школі. Вчителі намагалися щосили запихаючи його корисними фактами, і він непогано все засвоював, але чутки про те, що сталося колись, і що придумав це хтось давно померлий, зовсім не те саме, що робити відкриття самому. Фредді не сумнівався, що ніколи не забуде двох уроків здобутих у домі Кимоті Левінгтона. Перший з них: людині потрібен Лише один друг Тімоті раптом вирішив Що йому подобається Фредді Вони грали в хованки В саду, тягали їжу З кухні, дражнили до Киріла А також інших людей Що опинилися в будинку Насправді люди безглузді Чи не так, Фредде? Сказав Тімоті вранці Особливо коли вони у такій кількості Збираються в одному місці, як зараз Тоді починаються помічати Чи у школі «Щодо моїх друзів у Тервілі, я зневажаю їх усіх. Вони нестерпні дурні. Але тоді навіщо я з ними дружу? Навіщо проводжу з ними стільки часу? Виживання! Ось іде причина. Школа – дике місце, Фредді. Ти зі мною не згоден? І я не знаю», – відповів Фредді. «Моя попередня школа була справді дикою». Та мені зламали ключицю та зап'ястя. Ти провів у Тервелі недостатньо часу, щоб помітити тамтешню витончену дикість. Там ламають не кінцівки, а дух. Коли я почав навчатися у Тервелі, то одразу виділив групу хлопців. Тепер їхній лідер, що вони забезпечили моє виживання. Думаю, я зробив правильний вибір. Правда полягає в тому, що я недостатньо сильний, щоб робитися самотужки. Ось чому я захоплююсь тобою, Фредді. Я можу бути твоїм другом у школі, ну, якщо тобі не подобається інші, не обов'язково з ними розмовляти. Ми просто знатимемо, що друзі... Ні, я не хочу так. Ніхто не повинен знати, що я тобі подобаюсь, інакше дуже скоро ти станеш непопулярним, як і я. А я так не думаю, сказав Тімоті. Я став настільки популярним... Чи тепер беру з собою всю популярність усюди?» «Подивимося». «Звичайно, належить внести низку важливих змін нам з тобою, Фредді. Твоя манера поведінки у школі, наприклад?» «Звичайно, я вченю так, як скажеш», – погодився Фредді. «Твій одяг трохи занадто...» «Хочу сказати, що шкільна форма може бути різною, Фредді. «Однак тобі не треба турбуватись про деталі...» «Як кумедно, знаєш, я завжди тобі заздрив. Що таки про твою матір? Сподіваюся, ти не проти, що я про це згадав?» «Я не проти», – сказав Фредді, хоча насправді я був дуже проти. Усі думають, що твоя мати вбивця дітей та чудовисько, і постійно це повторюють. А мою матір вважають зірцем респектабельності. Ну, так і є. Ніхто не називає її ходячим жахом». «Давай перевіримо, чи не залишилося чогось смачного на кухні», – сказав Тімоті. Таким чином, хоч він боявся, що нове життя триватиме недовго, доки він та Фредді живуть у комбінному холі, де немає інших хлопців їхнього віку, життя Фредді неймовірно змінилося протягом кількох хвилин. У нього з'явився друг. Другий урок, отриманий Фредді у комбінному холі – полягав у тому, що поняття розміру, такі як великі, маленькі, відносні. До того Фред вважав свій будинок у Лондоні величезним. І зрозумів, що тепер ніколи не зможе так думати, адже він побачив будинок Тімоті. Територія тут була більшою, ніж у коледжі Тервіл. Мені так здавався таким величезним, що виникали відчуття, ніби ти просто неба. Фред якийсь час бігав будинком і шукав Тімоті. «Тімоті! Він завернув за черговий кут і мало не врізався в дворецького. Стеж за собою, хлопче. Перепрошую, сер. Ти не бачив містера Пару? Кого французького джентльмена? Він же бельгідь, хіба ні, а зовсім не француз? Ні, він француз. І кілька разів чув, як він говорить французькою. Так, але ти його бачив, хлопче. І тут за спини вискочив Фредді. «Ви, хлопці, заженете мене в могилу раніше. Мені треба знайти містера Пуаро, француза», – заявив Кінсбері. «Він бельгієць. Його прізвище вимуляється як Пуаро, і зараз він у вітальні», – сказав Тім. «Саме там ми маємо перебувати вже десять хвилин на третю, і зовсім забув, що нам слід бути там рівно у другій. Поро писла мене всіх зібрати, я тут». «Вважати, мамо, що я тебе зібрав!» «Ти думаєш, його вбили?» – запитав Фредді. «Мама каже, що він помер через нещасний випадок, а хтось намагається влаштувати в неприємності». «Сподіватимуся, що це не так», – сказав Тімоті. «Звичайно, я за ним сумую, але якщо людині судилося померти, і здається мені, що це неминуче, було б набагато краще, якби їх убивали, так цікавіше». «Помовчіть, пане Тімоті!» – сувор, – сказав Кінсбері. «Такі речі не можна вимовляти вголос. «Зовсім ні!» – сказав Тім. «Чесно, Фредді, коли я говорю правду, хтось починає обурюватися. Іноді мені здається, що весь світ влаштував змову, щоб перетворити мене на брехуна!» Глава 32. Де Кінсбері. Нарешті всі стільці вітальні конмінем холу виявилися зайнятими... Крім двох, так як їх кількість дорівнювала кількості запрошених гостей. І не викликало сумнівів, що одне з порожніх місць представляло проблему, адже інший стілець належав Пуаро. «Невдовзі третя година! Чому люди у цьому будинку не знайомі з пунктуальністю? Я встиг з'їздити до Лондону та вчасно повернутися!» Містере Поро, нам не потрібно чекати Кінзбері. Не може бути й мови про те, що він когось убив, чи надіслав зла листи. Чому б не розпочати без нього? Можливо, ви розповісте, навіщо ми зібралися? Ну, no. ми чекатимемо. Я влаштував цю зустріч, і ми не розпочнемо їдоти, доки я не скажу. Необхідно, щоб усі були тут. Я вибачаюсь, містер Пору. Дуже невідшливо з нашого боку змушувати вас чекати. Зазвичай, ніколи не запізнююся... Речі Кінсбери також. Це зовсім не схоже на нього. Ви, мадмуазель, з'явилися тут першою от двадцять хвилин на третю. Чи можу запитати, що вас затримало? Я думала, мабуть, я глибоко поринула свої думки, що втратила рахунок часу. Зрозуміло. А решта? Що змусило кожного з вас перебувати у другій годині дня не там, де вам слід було? «Ми з тим грали в хованки і забули про час», – доповів Фредді. «Я допомагала Хью шукати пару туфель, які як він в удома, сказала Джейн Докеріл. «Я міг би запресягтися, Люба, щоб поклав їх у валізу. Не розумію, як я міг зробити таку дурну помилку». «А я чекала Мілдред», – сказала Сільвія Рул. «З нею трапилася дивна річ. Вона довго не могла перестати співати». «А я шукав Джона», – сказав Роланд Макроден. «Я вийшов зі спальні, маючи намір відразу вирушити сюди. Але поки йшов сходами, вирішив поговорити із сином». «Навіщо?» – запитав Джон Макроден. «Я не знаю». «Ти хотів мені сказати щось конкретне?» «Ні». «Мабуть, ви хочете дізнатися причиною мого запізнення», – сказав Джон Макроден. В останню хвилину я вирішив, що не потуратиму вам і повернуся додому, не слухаючи ваших пояснень. «Ви провели довгий шлях з Лондону тільки для того, щоб повернутися назад, мсі?» – запитав Пуаро. «Як бачите, я не повернуся додому. Після певних роздумів я вирішив цього не робити». «А що скажете ви, мадмуазель Тредуей? І ви, мадам Левінгтон, чому ви запізнилися?» «Я гуляла з Хоппі», – сказала Анабель. «Ми грали у м'яч, і він так радів, що я не могла позбавити його задоволення». «Ви запізнилися на 25 хвилин». «А я вийшла з дому, щоб знайти Анабель, сказала Лінор Левінгтон. «Я турбувалася, що вона забула про час. Вона часто так забуває». «Таким чином, щоб не дати запізнитися сестрі, ви запізнилися самі». Насправді, я подивилася у вікно, коли церковний годинник пробив другу і побачивши, що тут повно порожніх стільців, а на місці лише ви та інспектор Кетчбол, я подумала, очевидно, зустріч не розпочнеться вчасно. Так і сталося. Кінзбері швидше за все задрімав посередня. Він старий, легко втомлюється. Його немає в котеджі, він не спить, сказав Тімоті. Ми з Фредді розмовляли з ним на горі, правда, Фредді? Я сказав Кінзбері, що порою шукає, і він відповів, що зовсім забув про зустріч. Але коли йому нагадав, одразу подався до вітальні. «Так і було», – підтвердив Фредді. Він виглядав засмученим через те, що забув про зустріч і поспішив до сходів. Я впевнений, що він десь сюди, і ще не сказав «Стривай, Фреді, помовч». Несподівано перебив його Тімоті. Він підвівся. «Містер Пуаро!» Може, я поговорити з вами наодинці? «Уі», – сказав Пуаро. Вони разом вийшли, зачинивши за собою двері. Як тільки Поро вийшов, всі повернулися до мене, розраховуючи, що тепер проводити зустріч буду я. Я не мав жодного уявлення, про що говорити. «Сподіваюся, у конбіне достатньо дров, щоб камін не згас, – сказав я. Ніхто мені не відповів. На щастя, за кілька хвилин Порост з тімом повернулися. Погляд Пороста став твердим. Кетчбол, будь ласка, якнайшвидше перевірте всі кімнати в будинку, а ми зачекаємо тут. Що мені слід шукати? У моїй спальні... Ви знаєте, де воно знаходиться? Я кивнув. У моїй спальні вам потрібно знайти записку, яку залишив Кінзбері. У моїй кімнаті, а також у всіх інших кімнатах, вам потрібно шукати самого Кінзбері. І швидше, друже мій, не можна гаяти часу. Анабель Тредо й підвелася. Ви лякаєте мене, ви кажете так, ніби Кінзбері загрожує небезпека. Так, мадмуазель, він у дуже серйозній небезпеці. Будь ласка, поспішайте, кетчбуле. Тоді ми всі маємо вирушити на пошуки, сказала Анабель. Ні, я забороняю лише Кетчбул. «Всі решта мають залишатися тут», – сказав Буаро. Я не знаю, скільки спалень у комбіном холі, а мої спогади про бігання в той день навряд чи можна назвати надійними, але мене зовсім не здивувало б, якби виявилося, що спалень там 30 або навіть сорок. і бігав з однієї кімнати до іншої, і до одного поверху до наступного – Мені здавалося, що я мчуся по покинутому місту, а не по будинку, в якому живуть люди. Зненацька я зрозумів, що не знаю, де саме знаходиться спальня Пуаро. Мені здається, пройшла година, перш ніж я до неї дістався і зрозумів, що це його кімната. Адже побачив поруч з книгою та з цигаром на столику сіточку, яку він використовував для захисту вусів під час сну. На підлозі між ліжком та дверима лежав конверт. Хтось тонким недбалим почерком очевидно, Чандонкінсбері написав: "Містер Геркуль Пуаро". Я поклав конверт у кишеню штанів і продовжив пошуки. "Кінсбері, ви тут? Кінсбері!" І не отримав жодної відповіді. Нарешті, коли минуло, як мені здавалося, кілька годин, я штовхнув двері і зрозумів, що впізнаю приміщення, в яке потрапив. Це була ванна-кімната, де потонув Барнебаспанді. Я з полегшенням побачив, що вона порожня, там не було води та мертвого тіла. І я переконував себе, що нерозумно думати, ніби Кінсбері міг потонути у цій ванні, коли помітив дещо на підлозі. Біля моїх ніг поруч з дверима лежав рушник. Білий. З червоними плямами. Я одразу зрозумів, що червоне це кров. Я наглився, щоб уважніше вивчити його, і побачив на підлозі біля ванни щось темне. Сама ванна не давала мені нічого роздивлятися, але я одразу зрозумів, що це, хоч і молився, щоб здогад виявився невірним. Я побачив Кінзбері, який лежав на боці з розплющеними очима. Навколо нього під головою розтікалася червона калюжа, що творила майже ідеальне коло. Мені вистачило одного погляду, щоб зрозуміти, що він мертвий? Глава 33. Відмітки на рушнику Наступного дня ми знову зібралися у вітальні. Початок був призначений на другу годину, але на відміну від минулого дня, всі прийшли вчасно. Пору пізніше зізнався мені, що відчув себе ображеним їхньою пунктуальністю. Його в його очах це доводило, що вони здатні з'явитися у призначений час. Зустріч призначив не лише опору, а й місцевий інспектор поліції, якого звали Хівберт Трабел. «Ми вважаємо смерть містера Кінсбері вбивством з дуже простої причини», – сказав інспектор поліції. На підлозі у ванній кімнаті, де знайшли тіло, лежав рушник, який знаходився далеко від містера Кінсбері. «Це так, інспектор Кетчбул?» «Все правильно», – відповів я. Рушник лежав біля дверей на протилежному боці кімнати, і ледь на нього не наступив. Коли рушник оглянув поліцейський лікар, вів далі інспектор, він виявив на ньому два види крові. Адже ви не маєте на увазі групи крові монамі? сказав Поро. Вся кров, якщо вона належить Кінзбері, має бути однієї групи. Справді. Поліцейський лікар виявив, що смерть містера Кінзбері стала наслідком серйозної рани на голові. Його або штовхнули, або він падаючи сильно вдарився об гострий кут єдиної шафи у ванній. Якби не рушник знайдений інспектором Кетчболом, ми не змогли б дізнатися, чи було його падіння результатом поштовху, чи він просто послизнувся. Тепер же завдяки рушнику ми можемо стверджувати, що містера Кінзбері майже напевно штовхнули. Але навіть якщо і ні, його, безперечно, залишив помирати той, хто хотів його смерті. На мою думку, це вбивство. Я не розумію, як рушник щось доводить, сказала Лінор Левінгтон. Через два види крові містера Кінзбері, які залишилися на ньому. На одній стороні рушника велика густа, темна пляма, мабуть, містер Кінзбері притискав її до рани, щоб зупинити кров. Але в такому разі як рушник виявився в іншому кінці кімнати? Навряд чи містер Кінзбері мав сили, щоб туди його кинути, ванна кімната досить велика. Тепер перейдемо до сидів кров іншого виду п'яти смужок. Вони помітно світліші, ніж велика пляма, одна з них коротша і розташована нижче за інші. Смужки? запитала Айві Лемінгтон. Вона зблідла і здавалася неймовірно серйозною. Аннабель Третой, що сиділа поруч, беззвучно плакала. Хопі стояв перед нею, поклавши лапу навколішки, усі виглядали приголомшленими. Так, смужки. Поро зрозумів, що це сліди від пальців, і та, що нижча та коротша, слід великого пальця. Великий палець людини, яка залишила містера Кінзбері помирати? запитала місіс Докеріл. Ні, мадам, відповів Трапвелл. Злоумисник не ризикував би, торкаючись крові. Ці сліди залишилися від пальців Кінсбері. «Ми вважаємо, що сталося таке», – продовжив Еркюльпоро. Вбивця або сильно штовхнув Кінсбері, то й упав, вдарившись головою, або це сталося випадково. «Давайте вважатимемо, що вірне друге припущення і тлумачити падіння на користь убивці. Майже одразу у місери почалася сильна кровотеча до того, що він – стара й слабка людина, яка нещодавно перенесла важку втрату. Вбивця бачить, що Кінсбері занадто слабкий, щоб покликати на допомогу, і швидше за все помре. Однак виникла невелика проблема. Падаючи, Кінзбері схопився за рушник, що висів на краювани, притис його до рани. Вбивця розуміє, що це може зупинити кровотечу і врятувати старому життя. І вириває рушник у Кінзбері, старий намагається зупинити кров, затиснувши рану долонею, забруднює пальці, вбивця стоїть над ним, можливо, одражняче рушником. Кінзбері тягнеться до нього, але у старого не вистачає сил, щоб вирвати його. У вашій історії не надто багато припущень, сказав Джон Макроден. А що, коли кров з'явилася на пальці Кінзбері до того, як він потягнувся до рушника? «Що, якщо він зумій відкинути рушник у бік?» «Він ніяк не міг кинути рушник туди, де його знайшов інспектор Кетчбул», – відповів інспектор Трабвел. «Це практично неможливо навіть для сильної людини». «Можливо так, а може ні», – сказав Поро. «Я готую визнати, що без інших доказів на це питання важко відповісти безперечно. Не слід забувати, Мсі Макроден». Я знаю, що сьогодні вбивця серед нас. Я маю доказ, який передав мені сам Кінзбері. Я знаю, хто вбивця і чому він хотів смерті Кінзбері. Можу з радістю сказати інспектору Трабвелу, що звільнив його від певної частини роботи. Я розгадав вбивство Кінзбері до того, як інспектор прибув до конбіним холу. Який доказ надав вам Кінзбері? запитав Ролан Макроден. Як він міг надати вам докази проти свого вбивця, коли ще був живий? Чи ви маєте на увазі вбивство Барнабаса Панді? Гарне запитання, відповів Поро. Як ви знаєте, перед смертю Кінцпері мене шукав, бажаючи повідомити щось важливе. Однак це йому не вдалося, і він залишив записку в моїй спальні, яка привернула мою увагу до обставин які мені вже були відомі. І коли мені розповіли про смерть Кінзбері і про рушник, я зіставив факти, і мені стало очевидно, хто так жорстоко залишив Кінзбері вмирати. Ця людина є холоднокровним вбивцею. «Мабуть, це та сама людина, яка вбила Бернабеса Панді», сказала Джейн Докріл. «Сподіваюся, ви не хочете сказати, що я в одній кімнаті з двома вбивцями». Ні, мадам, вбивця лише один. І Пуаро виняв з кишені аркуш паперу. Ця записка не та, що мені надіслав Кінсбері, а її точна копія. Її сенс, хоча грамотність Кінсбері залишає багато краще, не викликає жодних сумнівів. Кінсбер повідомляє, що підслухав, як Айві Левінгтон з кимось говорила, проте він не зумів зрозуміти, з ким. Він чув, як той, з ким міс Левінгтон зустрілася, плакав, не промовивши при цьому жодного слова. І Кінзбері не зміг визначити, жінка це чи чоловік. Розмова, хоч і була односторонньою, відбувалася у спальні, мануазель Айві, за повністю зачиненими дверима. Кінцбері чув, як мануазель Айві сказала пору замовк і передав мені аркуш паперу. Кетчбуле, не могли б ви прочитати фрагмент, який я обвів. Я взяв папіру пооро і прочитав. Вона говорила в такому особливому роді те, що продовжувати й далі вести так, як не знаєш законів, це не який не захист. Одні речі робити можна, є такі, що вони не дозволені. Ніхто не повірить, якщо тільки з усіх ти знаєш цього Джона Модена. Тут я перестав читати, запитав Пуаро, що мав Кінзбері на увазі, коли сказав Джона Модена? Ой. Погляньтеся на всі боки, Кечбул. Хіба тут є Джон Моден? І я продовжив. Якщо тільки з усіх ти знаєш цього Джона Модена, то слід розповісти містеру Поро правду про все як мені. Він зрозуміє, що тут немає нічого поганого, адже не буде, якщо ти скажеш правду зараз. Інакше він сам скаже. Дякую вам, Кечболе. Мадам і місьі, ви розумієте, сподіваюся, що більшість того, що ви чули, є переказом Кінсбері слів Айві Левінгтон. Ця записка написана не найкращим чином, але насправді головне він передав правильно. Нам відомо, що Кінзбері чув розмову Айві Левінгтон з кимось, але ми не знаємо, з ким саме де вона попередила свого співрозмовника. «Продовжуй надалі поводитися так, ніби не знаєш законів. Це не захист!» І що ніхто не повірить у незнання законів, тому що людина, з якою розмовляла Айві Левінгтон, єдиний, хто знайомий з Джоном Макроденом. І якщо ця людина не скаже мені, Ркілю Пуаро, всю правду, «можливо», – попереджала Айві, – «це зробить Джон Макроден». З чого випливає, що Айві Леймінгтон говорила з убивцею Барнабаса Пандії, або щонайменше з автором чотирьох листів, підписаних моїм ім'ям. Як на мене, з цього випливає, що Айві, мабуть, розмовляла з Роландом Макроденом, сказала Джейн Докеріл, і якщо з усіх присутніх лише він знайомий зі своїм сином, то інших варіантів немає. Це розумне припущення, погодився Юстас Кембл Браун. Це неправда. Заявила Айві Левінгтон. Я не скажу, з ким говорила, але можу запевнити вас, що це не Роланд Макроден. Зрозуміло, він знайомий зі своїм сином. Людина, з якою я розмовляла, єдиний з нас, то не повинен знати Джона Макродена. І однак, він його знає. І навіть не підозрювала, що Кінцберест стояв під дверима, тому не намагалася говорити зрозуміло. До речі, його записці є неточності. Він багато чого зрозумів неправильно. Те, що він написав... Не мої слова, і склала зовсім інакше. Мадмозель, я радий, що ви це сказали. Так, Кінзбері деякі слова зрозумів неправильно, тим не менш віддав можливість Еркулю Поро усьому розібратися. У записці Кінзбері також написав, що він стояв біля дверей Мадмозель Айві. Він пішов геть і усе б за спиною чув, як двері, відчинившись, ударили об стіну. Він вважав, що його могли побачити. Я з ним згоден. Кінсбері вбито. Або його залишили помирати, якщо вам більше подобиться такий варіант. І через те, що він випадково щось почув. Через кілька хвилин після розмови з Тімоті Левінгтоном і Фредді Ролом хтось змусив його вирушити у ванну кімнату, де він мав померти. Звичайно, убивця не знав, що Кінзбері Кінсбері встиг залишити таку важливу записку Пуаро. Леді та джентльмени, я можу сказати, що убивця Кінзбері це людина, з якою мадузель Айві вела свою таємну розмову. І хто це? запитав різко Джон Макроден. Айві, що він має на увазі? запитав тімоті у сестри. За його словами, виходить, що ти брала участь у змові проти дідуся, і твій спільник убив Кінзбері. Ні, ні ні. заперечив пору. Скоро ви зрозумієте, чому. Мозель, Айві, скажіть, будь ласка, нам, з ким ви розмовляли у своїй спальні вчора вдень, перш ніж годинник пробив другу? І я вам не скажу, я не проти, що мене покарають. Містер Поро, якщо ви знаєте, хто вбив Кінсбері, бо залишив його помирати, тоді вам відомо, що це не я. Якщо ви знаєте все, як ви стверджуєте, вам не потрібно, щоб я щось говорила. «Я вбила дідуся!» – крізь сльози заявила на Тредоєй. «І говорила про це інспектору Кетчболу. Чому мені ніхто не вірить?» «Тому що ви брешете!» – сказав я. «За двадцять хвилин до третьої всі зібралися в цій кімнаті», – сказав Пуаро. «Окрім Кінцбері. Ми з Кетчболом прийшли у другій годині більше ніхто». Згодом я відправив Тімоті Левінгтона і Фредді Рула всіх покликати. Приблизно п'ять хвилин на третю. Ось як ви тут з'явилися. Айві Левінгтон на двадцять хвилин по третій. Незабаром за нею Джейн та Хьюго Докеріл. Двадцять п'ять хвилин по третій. Анабель Тредуей. Фредді Рул і Тімоті. Згодом Джон Макроден, потім його батько. Останніми були... Мілдред Рул, Юстас Кемпбелл Браун, Сільвія Рул та Лінор Левінгтон. Боюся, я змушений сказати, будь-хто з перелічених мною осіб міг бути тим, хто вирвав рушник з Рукінсбері і залишив його помирати. Ми можемо виключити зі списку підозрюваних лише чотирьох осіб. Інспектора Трапвела, Кетчбола, Мене і... Звичайно, Джон Макроден. Я не розумію, чому ви виключили Джона, сказала Сільвія Рул. Мені здається, у нього було достатньо часу, щоб завдати рани Кінзбері і залишити його помирати. Подумайте, мадам, сказав Поро, якщо вбивці Кінзбери та людина, яку Айві Левінгтон сказала, ти єдиний з нас, хто знає Джона Макродена. Я зрозуміла, сказала Джейн Докеріл. Ви маєте рацію. Значить, убивцею не може бути Джон Макроден? Це мене заспокоює, сказав Джон Макроден. Так, тебе не підозрюють у вбивстві Кінсбері, але залишається Бернабас Панді, сказав його батько Роланд Макроден. Насправді монамії зовсім ні, сказав Поро. Бернабас Панді помер через нещасний випадок. Він бутнув у ванні, як спочатку всі думали. Вчинено було лише одне вбивство, бідолахи Кінзбері. Окрім того, було зроблено спробу другого вбивства, яка виявилася невдалою. Думаю, мені слід уточнити. Спочатку, перш ніж помер Кінсбері, було зроблено невдалу спробу, і лише після неї зловмисник розправився з Кінзбері. Спроба вбивства? запитала Лінор Левінгтон. Кого вашої сестри? сказав Поро. Справа в тому, бадам, що автор чотирьох листів, нібито написаних мною зробив або зробила все, щоб, незважаючи на те, що барана Баспанді помер сам, а на Бельтредої повісили за вбивство її діда. Глава 34 РЕБЕКА Грейс. «Чи можу я поставити вам запитання, містере Пуаро?» – запитала Анна Бельтредові. «Увій, мадемуазель, яке саме?» «Вбивці Кінзбері автор чотирьох листів і той, хто хотів, щоб мене повісили за вбивство три різні людини?» «Ні, за все відповідає одна людина. Тоді я, мимоволі йому допомогла. А чи я, по суті, спробувала вчинити самогубство?» Коли вирушила до Скотланд Ярду, щоб зізнатися, що втупила дідуся у ванії, дозвольте запитати вас зараз ви вбили свого дідуся? Ні, я цього не робила. Тепер ви кажете правду чудово, настав час розповісти усе. Мадузель Айві, адже ви вірите в силу правди? Вірю, ти справді зізналася вбивство, якого не робила тітко Анабель. У вбивстві, яке навіть не було вбивством, дуже безглуздо з твого боку. Вбивця Кінзбері вчора розповів вам правду про те, як він, що вона намагався підставити на Бальтредо і вашу тітку, сказав Пору Айві Однак ви відмовилися назвати ім'я цієї людини. Ви захищаєте безжального вбивцю. Чому? Вся річ у силі тієї правди, яку він вам розповів. «Чому ви дійшли до висновку, що ця людина, про яку йдеться, позбавлена жалю?» – запитала Айві. «Людина, яка розкаюється, зізналася б тут і зараз». «Я помітив одну дивну річ», – несподівано заговорив Юстас Кемпбел-Браун. «З обставин, що склалися, виникає шалене бажання зробити визнання. Я не винний, але не можу виносити мовчання». Мене виникає бажань закричати, що я вбив Кінзбері, хоча, зрозуміло, цього не робив. Тоді, будь ласка, помовчіть», – сказав Пуаро. «А якщо ця людина зовсім не вбивця, просто він страшенно наляканий», – запитала Айві в Пуаро. «Мене тішить, мадмуазель, що ви намагаєтесь захистити вбивцю Кінзбері, «Правда, яку розповів вам ваш піврозмовник, поки Кінцбері слухав у коридорі». Торкнулося вашого серця, чи не так? І, незважаючи на непробачні вчинки, вчинені ним, ви не в змозі змусити своє серце відчувати по-іншому. Як я вже й казала, ви й так усе знаєте, містер Боро. Вам не потрібне моє підтвердження. Боро повернувся до Сільвіру. Мадам, за винятком вашої доньки та майбутнього зятя, ви коли-небудь бачили обличчя когось із тут присутніх. Звичайно, бачила я бачила ваше обличчя містере Буару. Так і зустрічала місіс Левінгтон раніше, лінор Левінгтон, хоч і не знала її справжнього імені тринадцять років тому. Вона сказала, що її звуть Ребека Грейчі, Грейс, Ребека Грейс. Як ви вважаєте, чому мадам Левінгтон вирішила приховати своє справжнє ім'я? Місіс Левніхтон була вагітна і не хотіла народжувати», – сказала Сільвія Рул. «Коли я була молодша, я допомагала жінкам, які опинилися у складному становищі і добре знала свою справу. Я надавала ці послуги таємно. Більшість леді, які приходили до мене за допомогою, не називали своїх справжніх імен». «Це правда», – сказала Ленор Лемнінгтон. Ми з Сесілом були нещасливі, я подумала, що ще одна дитина тільки нашкодить. Зрештою, я не могла наважитися. На нашій першій зустрічі місіс Рол зізналася мені, що й вона чекає на дитину. Вона їй дуже хотіла, а сказала, що добре розуміє, як виношувати небажане дитя. Почувши її слова, я вибачилася та пішла, і більше не повернулася. Моя дитина, я зрозуміла, зовсім не була небажаною. Я не могла так з ним вчинити. Місіс Рул так намагалася нав'язати мені цю процедуру. Я думаю, вона не хотіла втрачати клієнта. Тімоті Левінгтон, на очах якого були сльози, ледве підвівся на ноги. Дитина, яку ти не хотіла, це я, мамо? Вона не стала доводити справу до кінця, втрутилася Айві. Я знала, що любитиму тебе, коли ти з'явишся, Тімі, сказала йому Лінор Левінгтон. Так і сталося. Але ти касала татові, що хотіла мене позбутися? Ні, я нікому не розповіла. Справді, підтвердив Пору, ви нікому не розповіли, і це дуже важливо. Пору зробив жест у мій бік, мені слід було розпочинати діяти. І вийшов з кімнати і невдовзі повернувся з маленьким столиком, який постав посеред кімнати, щоб усі могли його бачити. Столик був накритий білою серветкою. Поро відмовився мені розповісти, що було під нею. Судячи з виразу обличчя Роланда Макродина, він подумав те саме, що і я. Так і виявилось. Поро зняв серветку і на маленькій тарілці ми побачили шматочок торту – церковне вікно. Поруч з тарілкою лежав ніж. Цікаво, скільки шматків цього торту, що збиває з пантелику, він привіз собою. «Ви хочете, щоб ми зрозуміли, що розкрити цю справу так просто, як з'їсти шматочок торту?» – подав голос його докерил. Дружина попросила його заспокоїтися, і він замовк. «А тепер я продемонструю вам, леді та джентльмени, що розкривши таємницю трьох четвертин, ми підійдемо до розгадки всієї головоломки. Ви бачите, як і всі присутні, що тут чотири чверті торту». В верхньому ряду, якщо я можу так висловитися, є маленький жовтий квадрат, також рожевий, у нижньому спочатку рожевий, потім жовтий. Крім того, я поки не застосовував ніж, у нас є цілий шматок. І Поро вражаючим рухом розрізав шматочок торту на дві половини, відсунувши їх на протилежні сторони. Спочатку я вирішив, що чотири особи, які отримали листи, яких звинувата вбивства Барнабаса Панті, діляться на дві пари. А на Бальтере, до їх його докерилики були пов'язані з мсія панді і Сільвія Рул Джон Макроден, які на перший погляд не були пов'язані. Згодом він мсія докерила і дізнався, що син мадам Рул Фредді навчається в коледжі Тервіл. Тій самої школи, коли відвідує Тімоті Левінгтон. Він узяв шматок торту і розрізав надвоє. Тепер він розстав їх інакше. Три шматочки разом та один окремо. А це і є те, що я назвав таємницею трьох четвертин. Чому мсьє Джон Макроден стає винятком? Чому він людина, яка не знала Барнабаса панді, і ніколи не чула його імені і не мала з ним нічого спільного чому обраний і він, тоді як інші троє мали очевидні зв'язки мсьє панді? Чому автор фальшивих листів написав? «Цим трьом людям та Джону Макродену?» І я запитав себе. «Можливо, автор листів хоче, щоб я звернув особливу увагу на Джона Макродена?» А потім сталося щось, що викликало моє здивування. Я був присутній, коли мадемуазель Айві згадала ім'я Фрадірула у розмові зі своєю матір'ю і помітив, що Лінор Левінгтон жахнулася, практично завмерла від потрясіння. «Чому, – подумав я, – вона так зарахувала на ім'я хлопчика, який навчається разом з її сином?» «Поки ви не згадали про те, що Фредді Рулл знаходиться в коледжі Тервіл, адже вона про це не знала, – сказав я. Вона уявлення не мала, що син Сільвії Рулл навчається з її сином. Так, їй було відомо, що його називають «Дивний самотній Фредді», але вона не знала його прізвища» оскільки він провчився в тервілі лише кілька місяців. Лінор Лемінгтон не знала, що мадам Рулл, з якою вона зустрічалася 13 років тому, мати дивного самотнього Фредді, доки її донька не назвала прізвище. А потім, щоб збити мене зі сліду, Лінор Лемінгтон вдала, що всіляку чинить опір відносинам Тіміті з Фредді. Не хотіла, щоб я запідозрив, що вона відчуває жах не перед хлопчиком а перед його матір'ю. Пізніше вона взагалі забула, що говорила про своє ставлення до Фредді і не заперечувала проти того, щоб її син провів деякий час з Фредді у конмінем холі. Я повинен сказати, леді та джентльмени, що як тільки я переконався, що автором листів є Іллінор Левінгтон, цей шматочок головоломки став на своє місце. «Зачекайте!» – втрутився Джон Макроден. Якщо ви вважаєте, що одне та сама людина залишила Кінцберрі вмирати і намагалася домогтися, щоб Анабель Тредою повісили, ви у цьому звинувачуєте місіс Левінгтон? На даний момент я лише стверджую, що листи звинувачення у вбивстві, у тому числі і вам, написала мадам Левінгтон. Після того, як ви дізналися, хто такий Фредді Рул, ви хотіли, щоб шматочки торта утворили дві пари, чи не так? В такому разі ніхто не виділявся, б і стало практично неможливим зрозуміти, кого насправді хотів підставити автор листа. Але через те, що Фредді Рул виявився учнем коледжу Тервіл, ви на свій жах зрозуміли, що необачно звернули мою увагу на Джона Макродена, зробивши його таким чином тим, що виділяється. Тоді я зрозумів, що існують тільки дві можливості. Або він не має ніякого відношення до того, що відбувається, або усі четверо утворюють єдиний шматок торту? Порозсунув шматочки разом, щоб чотири чверті торкалися один одного. Коли йшлося про нерозділений шматочок торту, я мав на увазі варіант, при якому автор листів міг мати особистий зв'язок з усіма чотирма адресатами. Ви вирішили підписати листи моїм ім'ям, мадам Лемвінгтон. Навіщо? Ви знали, що я добре розгадую загадки? Ви хотіли, щоб Беркюль Погоров, вплутавшись у розслідування цієї справи, вирушив у поліцію з мокрою сукнею вашої сестри загорнутою в телефон, остаточно переконавшись у тому, що вона вбила дідуся. Справа в тому, мої друзі, що Лінор Левінгтон – єдина людина в цій кімнаті, хто особисто пов'язана з усіма чотирма людьми, які утримали листи. Якщо вона мала намір звинуватити двох абсолютних незнайомців, Легко могла взяти імена в телефонному довіднику, але вона обрала людей, з якими була пов'язана у минулому, і в обох випадках не сумнівалася, що її таємницю ніхто не розкриє. Вона розраховувала, що опора дуже швидко виявить непричетність Сільвії Ру, Джона Макродена до смерті Барнабаса Панді, оскільки вони не мали нічого спільного з ним та його сім'єю, були далеко від Колміном Холу в день, коли панді помер. Тому мадам Левінтон перебачала, що імена Рул та Макроден практично відразу будуть викреслені зі списку. Але все пішло зовсім не так, як вона розраховувала. Незабаром стало зрозуміло, що мадам Рул і Мсія Макроден могли прийти сюди в день смерті Барнабаса Панті, яких його докирил. і Їм не важко було проникнути у будинок, поки інші мешканці сварилися, а Кінзбері розпаковував валізи, Поїтися через постійно відчинені двері, убити містера панді, швидко втекти з місця злочину, і ніхто нічого не помітив би. Пороглянув на Джона Макродена, наче чекав, що той заговорить. Я не знав її справжнього імені, поки не опинився в цьому будинку, заговорив Джон Макроден. Вона назвалася Ребеккою Грейс, як і під час зустрічі з місру. Лінор. Дуже незвичайне ім'я. Місі Макроден, заради усіх нас. Не могли б ви розповісти нам про ваші стосунки з Лінор Левінгтон? Ви ж були коханцями, чи не так? Попросив Поро. Так. Короткий час, дуже короткий. Я знав, що вона одружена. яке проклинав долю за те, що вона дозволила мені зустріти її надто пізно, коли належала іншому. Його голос затремтів. Я любив її всім серцем і все ще люблю.